It's summer din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-125. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 13 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 10, verset pe care vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, permiteți-mi, vă rog frumos, să mai citesc un scurt pasaj Dintr-o carte foarte interesantă este o culegere de predici, 57 de predici ale Sfântului Ioan Gură de Aur, toate cuprinse într-o carte intitulată Puțul și împărțirea de grâu. Cartea aceasta s-a tipărit cu aprobarea preasfințitului episcop Eftimie al Romanului și Hușilor în anul 1995 de către editura Vestire din Bacău. La paginile 77, din care voi citi ultimul paragraf și 78, în continuare două paragrafe, Sfântul Ion Gură de Aur, subtitul Cuvânt pentru rugăciune, îndemnându-ne pe noi creștinii la rugăciune și arătându-ne încă un alt aspect despre care voi vorbi după ce parcurg paragrafele, ne învață următoarele. Ca să cunoști, ascultă pe Dumnezeu zicând prin prorocul, devasta noie și eu și Daniel, nu vor mântui pe fiilor și pe fete, pentru că a biruit răutatea. Și iarăși, devasta Moisi și Samuel. Și vezi cum către cei doi prorosi se zice aceasta, pentru că amândoi s-au rugat pentru dânsii și nu au dobândit. Că de vreme ce zicea Ezechiel, vai doamne, au doar vei pierde pe rămășița lui Israel? Dumnezeu arătând că dă cu dreptate face aceasta și nu de l pe el, nu primește rugăcinea pentru dânși. Îi arată lui păcatele ca și cum ar fi zis, de ajuns sunt și acestea să te încredințeze pe tine că nu de te ci pentru păcatele lor, cele multe, nu primesc rugăciunea. Dar adaugă și aceasta, de va sta Noie și Iov și Daniel și cu cuvință mai mult către acela zice aceasta pentru că el este cel ce a pătimit multe. Mi-ai zis să mănânc, zice el, cu baligă de bou și am mâncat. Mi-ai zis și m-am rat. Mi-ai zis și am dormit pe o lature. Mi-ai zis prin gaură să ies purtându-mă și am ieșit. Mi-ai luat muierea și mi-ai zis să nu plâng și nu am plâns, ce-am suferit vitejește. Nenumărate altele am făcut pentru dânsii și eu te rog pentru dânsii și tu nu te pleci? Deci, arătând Dumnezeu că nu de făimândul pe el face aceasta, zice, măcar noi de va fi, măcar Iov, măcar Daniel și se vor ruga pentru feciori și fete, nu mă plec. Și către Eremia, iarăși care le mai puține a de la poruncile lui Dumnezeu, iară mai multe la de la răutatea lor, ce zice? Au, nu vezi ce fac aceștia? Da, cu adevărat fac, ci pentru mine fă." Pentru aceasta zice către el, Devasta Moise și Samuel, Moise cel întâi punător de lege, cel ce de multe ori a izbăvit pe ei din primejdii, cel ce a zis, De vrei să iezi lor păcatul iartă iar de nu șterge-mă și pe mine." Deci de-ar fi fost acesta acum și-ar fi zis acestea, nu ar fi dobândit. și dacă Samuel, cel ce și el l-a izbăvit pe ei, cel ce din vârsta cea din tâi a fost minunat, căci pentru acela am zis, că acum ar grei prieteni către prieteni, așa am vorbit, și nu prin ghicituri. Iar pentru aceasta am zis, cum că în vârsta cea din tâi m-am arătat lui și pentru aceasta îmblânzindu-mă, am deschis prorocia, cartea era închisă. Pentru că era, zice, cuvântul scump și nu era vederea Eva. Deci, de vor sta aceștia, nimic nu vor folosi. Iubiți ascultători, cuvintele acestea sunt cât se poate de serioase pentru noi. Aici, Sfântul Ioan Gore de Aur, amintind locurile citate din cartea lui Ezechiel, capitolul 14 și din cartea lui Ieremia, deci cine vrea poate să citească în Ezechiel 14 și în prorocul Ieremia, Arată Sfântul Ioan de Aur că Dumnezeu spune așa. Dacă ar veni Noe, Iov și Daniel, acești proroci mari prin care Dumnezeu a făcut lucrări deosebite, prin Noe Dumnezeu a păstrat rasa omenească pentru că oamenii au fost toți sortiți pe cu ocazia potopului și numai Noe a fost cel care a fost neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Din tot pământul, unul singur a fost care a fost neprihănit, Noe. Deci mare a fost noi înaintea lui Dumnezeu. Și totuși spune Dumnezeu, dacă Noe vine acum și se roagă pentru poporul acesta Israel, n-am să-l ascult nici pe el. Și spune Dumnezeu de ce, așa după cum repet cuvintele lui Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că a biruit răutatea. Cât de mare a fost Moise, cât de mare a fost apoi și Samuel, spune Dumnezeu așa. Dacă ar veni Moise acesta, pe care eu l-am cunoscut gură către gură, am vorbit cu el ca doi prieteni și tot nu-l ascult. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan de Aur, a biruit răutatea. Adică copiii lui Dumnezeu s-au depărtat așa de mult de legea lui Dumnezeu încât nu mai exista iertare din pricina răutății în care trăiau copiii lui Israel. Și citatul pe care l-am adus în fața dumneavoastră din Sfântul Ioan de Aur încheie cu Deci, de vorsta aceștia nimic nu vor folosi. Iubiți ascultători, am vrut să scot în evidență Adevărul că rugăciunile Sfinților pe care noi le considerăm sau ale altor oameni, ale preoților și ale cui or fi, nu ne ajută cu nimic, atâta vreme cât căile noastre sunt în afara planului Lui Dumnezeu. Să nu ne mai sprijinim pe rugăciunea nimănui, nici chiar pe mijlocirea Sfintei Maicii Domnului, pentru că după cum Sfânta Scriptură ne lasă scris, Domnul Isus n-a ascultat-o când ea a venit să mijlocească la, la el pentru oamenii care nu mai aveau vin. Atâta vreme cât noi înșine nu ne îndreptăm căile, nu primim pe Domnul Isus Hristos pentru noi în viața noastră personală și nu umblăm după el, să fie limpede, chiar dacă ar veni noi, Iov, Daniel, Moise și Samuel, oamenii aceștia pe care Scriptura îi confirmă, pe care Dumnezeu îi recunoaște ca mari și ca proroci, și dacă ei vor mijloce pentru noi, tot nu putem să ajungem să fim copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu nici pe ei nu-i ascultă. Cu cât mai puțin va asculta Dumnezeu pe Alți Sfinți pe care unii îi găsim în Scriptură și pe alții în tradiție. Doamne Dumnezeu le tată ceresc. Mulțumim că ni le trimesc pe Domnul Isus, la care avem acces liber, putem toți să venim la El oricând. Ajută-ne să înțelegem că în afară de El nu există mântuire și trebuie să o luăm personal, căci mântuirea este un act personal pe care l a adus fiecăruia care îl primește. Binecuvintează, te rugăm mesajul care ne stă înainte, scoțând în relief tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos și faptul că dacă venim la El, El este gata să ne primească, să ne nască din nou, să ne facă acum copiii ai tăi, ca să putem să fim cu tine o veșnicie întreagă spre slava ta și bucuria noastră. Amin. Cine are putea astăzi iar iertare pentru păcatul tău cel mare Cine are putea Cine are putea Istea Dumnezeiescul meu el ar putea, el ar putea. Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cuvântul acesta este versetul 12 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, unde vedem că nu mai este sub cer un alt nume în care putem fi mântuiți decât numele scump al Domnului Isus. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, vom citi versetul 13 din Evanghelia după ea, în capitolul 10, care sună în felul următor. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de voi. Înțelegem că numai ceea ce face parte din tine doare de aceea îi porți grijă tot timpul. Domnul Iisus ne-a cuprins în sine, facem parte integrantă din el, din trupul său, de aceea ne-a răscumpărat cu un preț atât de mare. El este păstorul nostru, iar noi suntem oile sale. El nu ne lasă, ci necurmat ne duce pe pășunile harului său, ca să avem viață din belșug spre slava sa și fericirea noastră. Cel plătit fuge și nu-i pasă. Domnul Isus este cel care ne spune aceste cuvinte. Un mădular nu poate fugi din trupul din care face parte. O proteză însă poate să se despartă de trup fără nicio greutate pentru că are altă natură, are altă fire decât a trupului și nu o doare despărțire. Printre prietenii mei care sunt cu deficiențe fizice am câțiva care au picioare de proteze de lemn. Când ne întâlnim la biserică, la adunare sau cu alte ocazii sunt și ei oameni care aparent au picioare, deși sunt pe căruciori, alții merg în cârje, când însă mă duc acasă la ei, îi găsesc fără picioare. Ei își pun și își iau picioarele când vor, după cum e situația, pentru că picioarele care le au acum, din nefericire, nu sunt ale lor, nu fac parte din ei. Asta este mare deosebire dintre a fi o proteză, a fi plătit și a fi parte din trup. Cel născut din nou din Dumnezeu are firea are natura lui Dumnezeu. El, ca mădular în mare unitate, nu poate fugi în altă parte. Iar dacă poate fugi, este semnul că nu e născut din Dumnezeu. Nu este mădular din marea unitate, nu face parte integrantă din trup. Nu este trupul din care spune că face parte. El este numai o proteză de care te poți lipsi oricând, ba încă, Prietenii mei spuneau că se lipsesc cu mare plăcere de proteze, căci oricum le creau greutăți. Un mădular din trupul lui Hristos nu poate fi nepăsător față de alt mădular și cu atât mai mult nu-l poate îndepărta de trup, pentru că și-ar provoca lui și întregului trup dureri mari. Cine este acela care să-și taie singur mâna, piciorul? În trupul lui Hristos nu poate fi amestecătură de naturi. Numai cei care au aceeași natură, firea lui Dumnezeiască, se pot uni și pot fi împreună. Sfânt înseamnă neamestecat. Trupul lui Hristos este sfânt. Orice amestecare cu lumea este primejdioasă. Duce la paralizarea mădularului amestecat și atunci el nu mai simte cu trupul. Cum spune Domnul Isus, cel plătit nu-i pasă. O proteză nu simte nimic și protezei nu-i pasă dacă deservește trupul sau dacă stă și se odihnește undeva pe sub pat. Trupul lui Hristos deci este sfânt. Cine face parte din trupul lui Hristos, din marea turmă de oi sfinte, este și oaie, este și păstor, așa cum s-a mai spus în alte meditații, și nu poate fi nepăsător față de toate oile lui Hristos. El are Duhul lui Hristos, de aceea simte cu fiecare oaie și îi poartă grijă. Fratele meu, cercetează-te și adânc. Faci tu parte din turma unica turma lui Hristos? Hristos a venit și a spus că el a venit să întemeieze biserica lui. Un singur trup are el. Faci tu parte din marele trup al lui Hristos? Dacă răspunzi da, atunci îți pasă de fiecare oaie și îi porți de grijă după darul pe care îl ai de la marele păstor al oilor? Iată niște întrebări care trebuie să ne sune puternic acum în minte, căci indiferent care ar fi răspunsul, va fi spre fericirea noastră. Dacă putem să spunem da, suntem bucuroși să ne aflăm mai departe încă locul în turma lui Hristos, purtându-i de grijă, potrivit darului pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Dacă spunem nu, atunci iar este spre binele nostru, pentru că ne vom trezi la realitate și ne vom grăbi să venim la Domnul Dumnezeu, ca prin Domnul Iisus Hristos să ne facă și pe noi mădular în trupul Său cel minunat. În versetul 14 în continuare Domnul Iisus spune legat de subiectul acesta Eu sunt pastorul cel bun, eu îmi cunosc cu ele mele și ele mă cunosc pe mine. De două ori se legitimează Domnul Iisus eu sunt pastorul cel bun. La versetul 11 și la versetul pe care îl studiem acum, versetul 14, arătând prin aceasta marea însemnătate a poziției sale în legătură cu noi. Dacă știm că El, cel atotputernic, este păstorul nostru, nu ne mai temem de nimic. Cine ar putea să ne mai smulgă din mâna Lui? El ne duce la pășunile verzi ale adevărului și la izvoarele de apă limpede și vie ale unei vieți cerești și fericite. Chiar dacă trecem acum prin Valea Umbrei Morții, nu ni se poate întâmpla niciun în rău, căci mâna Lui este pavăza noastră sigură, cum se vede la Psalmul 23, primele patru versete. Eu sunt, eu sunt acesta, este egal cu Jehova, cel ce este prin sine însuși, cum vedem la Exodul 3 cu 14. Și acest eu sunt ne spune păstorul cel bun. Bun cu adevărat este numai cel care îți dă viață și ți-o păstrează. Bun cu adevărat este numai cel care îți arată adevărul și îți statornicește viața în el. Bun cu adevărat este numai cel care îți dă lumină ca să poți deosebi lucrurile și ți-arată calea pe care trebuie să mergi. Domnul Iisus este bunul acesta, El este păstorul cel bun. Pe El trebuie să-L cunoaștem și de El să ne alipim cu toată ființa noastră și pentru totdeauna. Eu mi cunosc oile mele, spune Domnul Iisus, și ele mă cunosc pe mine. Domnul nu face niciodată confuzie. El cunoaște sigur pe cei ce sunt ai Lui. El nu amestecă lupii cu oile, pe cei necredincioși cu cei credincioși, băgându-i pe toți în același staul, socotindu-i pe toți la fel. O, nu! Dumnezeu este sfânt neamestecat și El nu primește lucruri amestecate. Oile lui Hristos sunt blânde, smerite și nu au colți. Cine are colți e câine. El nu are nicio legătură cu Hristos, cu felul lui de-a fi. Cine bagiocorește pe altul, cine îl clevetește, cine se luptă împotriva lui în negrindul, nu este oaia lui Hristos, ci este un câine rău. El n-a intrat prin ușă în staul, ci a sărit peste gard. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Mare lucru este să poți cunoaște sigur. De cunoaștere atârnă viața, biruința și fericirea. Cunoaștere, zice un credincios de demult, anume teognost, numesc nu înțelepciunea firească, ci știința neînșelătoare despre Dumnezeu și despre cele dumnezeiești, prin care cel ce iubește pe Dumnezeu se înalță spre Dumnezeire prin Duhul Sfânt. Bun este numai omul care cunoaște pe Dumnezeu, zice Sfântul Antonie cel Mare. Cunoașterea este antidotul temerii, scrie un înțelept pe nume Emerson. Cine cunoaște adevărul lui Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, și nu se mai teme de oameni, de împrejurări sau de ziua de mâine. Cunoașterea îi dă siguranță și odihnă. Întrebarea se pune, cum putem ajunge la cunoaștere? Cuvântul lui Dumnezeu răspunde sigur și limpede. Prin credință pricepem, așa scrie la Evrei 11:3. cu Nu e cu putință să cunoaștem pe Dumnezeu fără credință. Să nu vă potriviți chipului Viecului acestuia, spune cuvântul, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Acest este un text de la Romani 12,2. În fiecare zi trebuie să ne înnoim în duhul minții noastre, prin cuvântul scris al lui Dumnezeu, prin rugăciune și prin cugetarea la cele de sus, ca să putem deosebi astfel, fără grești, binele de rău, să putem să cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Isus, păstorul cel bun. Oile din turma mare lui păstor, fiind născute din el, au firea natura lui și îl cunosc fără greș. Ele îi deosebesc glasul din mii de glasuri și îi cunosc chipul și felul lui de a fi din mii de alte înfățișări. Numai oile bolnave sunt derutate când este vorba de păstor și de glasul lui. Frații mei, să ne păzim de păcat, de Duhul Lumii și de învățăturile străine de Cuvântul lui Dumnezeu, căci acestea îmbolnăvesc mintea și Duhul nostru și nu ne mai putem cunoaște păstorul nostru iubit. O sănătate duhovnicească deplină. Este o condiție principală pentru cunoașterea zilnică a Domnului Isus, păstorul nostru cel bun. În versetul 15, Domnul Isus vorbește în continuare. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Ca să prinde mai bine înțelesul versetului acesta vom citi împreună cu versetul 14 pe care l-am studiat până acum și anume. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Dumnezeu tatăl și Dumnezeu fiul au felul lor de a cunoaște o cunoaștere desăvârșită a unicului adevăr. Cei născuți din Dumnezeu au izvorul în Dumnezeu, în felul lui de a fi și tot ce fac, fac după felul lui Dumnezeu. Ei privesc din Dumnezeu spre ei înșiși sau spre oameni sau spre cele ce sunt pe pământ. Și prin Dumnezeu, prin felul lui, prin lumina lui, cunosc adevăratul adevăr neamestecat cu nimic din cei străini de natura lui. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Domnul Isus are o turmă pe care Dumnezeu a ales-o și i-a dat-o. Aceste oi erau rătăcite, dar El le-a găsit și s-a făcut păstorul lor. Ele erau date morții dar El le-a mântuit, murind în locul lor. Ce dragoste nesfârșită a avut! El și-a dezbrăcat slava cerească pentru ca să ajungă fiul omului și înlocuitorul nostru. El s-a dăruit pe sine însuși pentru noi. El a răscumpărat prin sângele său oile sale din orice neam, din orice țară, din orice popor și de orice limbă. Ele sunt de două ore ale Lui și a plătit pentru ele o răscumpărare neprețuită atunci când deja tatăl său îi le dăduse în dragostea sa. Nu în faptul că noi l-am iubit pe el, ci în aceea că el ne-a iubit. Facem noi parte din turma sa? Oile sale aud glasul său, el le cunoaște, iar ele îl urmează și nimeni nu le va smulge din mâna sa. Domnul Isus spune lămurit că oile lui îl cunosc. Cum ar putea să fie altfel, când cineva se bucură de marea sa iubire și el face legătură între cunoașterea oilor de către păstor și cunoașterea păstorului de către oi cu tatăl și fiul cum se cunosc ei unul cu altul. O legătură desăvârșită se statornicește între păstor și oile sale ca între el și tatăl său. Bunul păstor își pune viața sa pentru ca această legătură să fie cu putință. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Numai cine este născut din Dumnezeu, cine are viață din el, își poate da viața pentru scopul lui Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Viața din Dumnezeu pe care o dai este ca lumina care dăruindu-se nu se împuținează, ci din potrivă. Binecuvântat să fie Domnul pentru lumina adevărului pe care ne dă mereu din cuvântul său. În versetul 16,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 Acesta este dorul ascuns și arzător al fiecarei făpturi, acesta este gândul, planul și voia lui Dumnezeu și anume unitatea întregii creațiuni sau, vorbele Domnului Isus de aici, o singură turmă și un singur păstor. Despărțirea între făptură și creator, între făptură și făptură, a fost și este încă izvorul tuturor durerilor, relelor, lacrimilor și morții aici pe planeta noastră. Despărțirea între făpturi are o singură cauză: păcatul. ieșirea din ascultarea față de Dumnezeu Făcătorul. Toate despărțirile de pe pământ, naționale, confesionale, culturi religioase, politice și sociale, au la rădăcină acest vierme păcatul, sub toate înfățișerile lui, începând cu mândria. Iar unitatea a fost posibilă în Domnul Isus Hristos, care a început cu smerenia, s-a smerit, s-a făcut rob până la moarte și încă moarte de cruce. Adam, care s-a semețit și ne-a ascultat, a dus la aceste divizări groasnice la care asistăm în lume, lacrimi, durere și moarte. Domnul Isus, care a ascultat și s-a smerit, a ascultat nebătut de Dumnezeu, a adus înapoi iarăși într-o unitate desăvârșită și minunată, bineînțeles, pe toți cei care îl primesc, omul înapoi la Dumnezeu. Dumnezeu, pentru toate fapturile sale, cele din cer și cele de pe pământ, are o singură împărăție, un singur staul. Dar satana, prin mijloacele lui, izvorâte prin păcatul mândriei, a făcut nenumărate staule, despărțind făpturile și îndemnându-le apoi la ură și luptă între ele. Iată ce a făcut satana! În dragostea sa însă, Dumnezeu s-a gândit și a făcut un plan pentru nimicirea păcatului a morții și a staulelor satanice. De aceea a trimis pe fiul său aici pe pământ, ca să plătească prin moartea sa prețul răscumpărării din păcat a întregii creațiuni căzute. Prin această mare jertfă ispășitoare, săvârșită pe crucea de pe Golgota, Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos, aduce din nou într-un singur staul, într-un singur trup, pe toate oile sale. În vederea aceasta putem să verificăm și versetul 52 de la Ioan capitolul 11, la care de fapt vom ajunge în curând cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Deci Domnul Isus în versetul acesta ne spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Poporul lui Israel era un staul născut tot în condițiile pământului păcătos. De aceea și el, la urmă, trebuie să fie desființat și va fi, pentru ca să nu se mai vadă nici un semn din lumea primului Adam. Domnul Isus nu s-a gândit să aducă pe celelalte popoare în staul lui Israel, ci în staul lui Dumnezeu, în împărăția sa, care nu este din lumea aceasta. Credința și a Mântuitorului nostru este atotcuprinzătoare. Ea are grijă de ceea ce este mare și de ceea ce este mic, atât în întregul Univers, cât și în viața a unuia și a altuia din noi. Gândiți-vă numai că Dumnezeul acesta mare și minunat, necuprins cât e veșnicia, s-a coborât până atât de jos la noi încât are grijă și de ultimul fir de păr din capul nostru când cade, scrie la Matei 11:30. Minuna Dumnezeu, căruia merită să-i te predai și, odată predat lui, ești în siguranță de plină. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca niciunul dintre noi să nu se depărteze de programul acesta până nu-l primește pe Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, în încheierea programului I-125, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vom da citire poeziei Nu moștenești. Poezia aceasta îndeamnă pe fiecare dintre noi, ca în mod strict personal, să luăm atitudine și să luăm o hotărâre, atât în ce privește dobândirea mântuirii, cât și a vieții de după dobândirea mântuirii, în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Să ascultăm, deci, poezia. Nu moștenești credința care părinții tăi și-au câștigat? Tu singur trebuie, tu singur să lupți să o ai cu adevărat. Nu moștenești virtutea celor ce pe Hristos ți-l au vestit. Tu singur trebuie, tu singur să-ți-o aduni necontenit. Nu moștenești cerescul nume al celor ce au luptat răbdind? Tu singur trebuie. Tu singur să lupți, să ajungi cu ei la rând. Nu moștenești răsplata slavei, ce mulți ai tăi au dăubândit. Tu trebuie, tu singur trebuie, muncind, să o meriți la sfârșit. Nu moștenești făgăduința făcută celui credincios. Tu singur trebuie, tu singur să o iei din mâna lui Hristos. Ce jet păscumpul tată A, A pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate din zadar Nu uita, da, nu uita da. La